Я не зустрічав серед тих людей, огрядних, товстих. Та й тяжко уявити лісоруба чи косаря, обтяженого жиром. Ці люди живуть природним і простим ходом, як лише можна жити серед заліснених гір, встають із сонцем і лягають із зорями, день починають і звершують молитвою. З великим пашанівком ставляться в родині до старших. З панами і владою в мирі. Справно платять податі, добре служать у війську. Злагоджено і розумно проводять громадські орудки. Люди відкриті, добросерді, скорі на фіглю. Дуже люблять співати. Коли собі заспіваю, а дали заплачу,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 Добрий місяць, міряв я свої прагнення з клопотами сих малих людей, що духовним зростом були вищі за кичери, а настирливістю твердіші за боки. Вони удачливі, тут їх придомок, а я й далі стелюся припутником коло чужих доріг. Дзвонило на утренню, коли я збирався, із серця виснувалася павутина світлого жалю і зачепилася за шпичасту дзвінницю. Аби покликати мене перегодом сюди знову, кочеш запрягав коней, і поки я виносився, діти, як мишва у скрині, шупурдали на возі. Тепер ще вони ці ковбанять по-русинськи –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 Дорогою до хворого вмер поважний Джеордж. Я належу до тих, які вмирають у дорозі. Губи на мармуровому лиці були рішуче стулені, як у його пращурів, даків. На смертному ложі він здавався вищим. Я вклав у холодні пальці шовкову косицю Едервейс, за якою цілий день дерся На альпійський кряж У нас ще називає цю квітку Білотка Її мохнаті промені Були такими ж блідими Як і руки мерця А він любив барви Зелені, сині, тілесні Хочеш мати гострий зір Світлу голову І кріпке серце Частіше дивися на зелень На воду І на красних жінок Трихкі лілеї дзвінка ронили своє сім'я в розриту могилу. Може, з весни воно проросте. Вічний оберт усесвітнього плину. І трава, і людина скоряються рухові великого безмір'я. Посіяно нас, як траву, і як траву скосить нас незрима коса. По останньому цілуванні торкнувся мого плеча голомозий нотаріус, щирий приятель небіжчика. — Проведи мене до Кочії. Бідоласний Джоорджі дуже скрушався, що не встиг виправити тобі документи, тому й не міг нічого заповісти по-людськи. Ось ключ від його скрині обкутий сріблом. Усе, що там є... Належить за його усною волею тобі. На ім'я Ватага Йона тобі ж записана вся отара, і коні, і літнівка, і зимівка. Там можна жити і без посвідок. Нотаріус втомлено усміхнувся. Це ліпше для тебе новина, та є і прикра. Завтра прийдуть до аптеки жандарми шукати без паспортного прийшляка. Синок подав заголоску він тихо ходить та густо місить. Тому не барися, перебирайся в гори. Чини своє діло, як напучував тебе Джорджа, а я дам раду паперам. Вдома я скороспішно спішно схапав свої пожитки в міг і ступив до кабінету. Заповітна скриня. Звично була прикрита вишитим обрусом, я всилив ключ у замковину і підняв віко. В строгому порядку там було укладено старі фоліанти, сшитки, образки, ікони, монети, коштовна зброя, мікроскоп, терези, лупи, лікарське начиння, і поверхи білів лист із написом «Моєму дорогому учневі насліднику». «Ти щось загубив там?» – почув я рипучий голос із порога. Голос молодого аптекаря. «Ні», – відмовив я. «Ліпше з розумним загубити, чей з дурним найти». Так казав ваш батечко. «Однак, гадаю, що цей листик дозволите мені забрати? Він адресований мені». Той промовчав. Я виступив за ворота і скрипучий когут на стрісі, махнув мені бляшаним хвостом. А далі я йшов через ніч і колюче осінням жасікла мене в груди, і йшов у нові необітовані краї. Як сиротою вродився, так сиротою й бреду манівцями. Та хіба я щось утратив, за те скільки здобув? І все перебуватиме зі мною вічно. Кому повім печаль мою? Цим безгомінним горам, Що віки слухають і мовчать? Цим деревам, Що листом говорять своє І нікого не слухають? Цим птицям, Котрі теж не знають, що таке печаль? Коли втомляться, то Випадають з вирію мовчки. Не біймося й ми печалі, Пізнаймо її, Приймімо її І даймо їй ім'я, І полюбімо її, І стане вона світлою, Бо народжуємось ми в темряві, А покликані світлом. На дорозі, Котрою поважний Джеордже Ввів мене в свій зелений світ, Я впав на коліна І подякував землі, Що недавно прийняла Цього небуденного мужа Котрий носив мудрість Як квітка запах І вкотре перечитав Його заповітне письмо Хочу, аби ти звикся з цими уроками Як зі своїми П'ятьма пальцями Перший Іди за світлом І сам неси світло Другий Нічого не бійся Ніщо і ніхто не може знищити твою безсмертну душу, і тому йди по життю вільно, чесно і спокійно. Третій – навчися радіти кожній подарованій тобі хвилині. Смійся обличчям і душею. Четвертий – принось радість іншим, будь людяним. П'ятий – прощай усе і завжди. Прощай усіх і себе».